Naisliidus on kuskil 3000 liiget praegu ja meid on kümmekond algorganisaatsiooni üle Terve tervevabariigi. Asustatud oleme ebaühtlaselt, näiteks ei ole meil organisatsiooni saartelt. Rõhustav oli see, et eelmine aastal liitusid meiega naised võrumaat, ühest Eestimaa nurgas täiesti, Ja, ja siis on Virumaa organisatsioonid ja Pärnuma poolsed. Nii et meid ikka on ühest kui teisest kohas, ja muidugi Tallinna Arjuma. Kõige aktiivsemalt minu meelest on tegutsenud viimasel ajal just Pärnumaa kanti naised. Aga ka Blivas ja, ja Virumaal ja muidugi Tallinna ühendus, kuna naisliit omab ka katusorganisatsiooni organid, siis me siit poolt püüame nagu neid asju juhendada, veetike. Ja võib-olla enam tuntud on naisliit läbi aastate oma aasta isa ja aasta ema valimise kaudu. Ja noh, meeldiv on see, et kõik väärikad inimesed ei saa aasta isaks ja aasta emaks, et... Et just ka kohtadel on organisatsioonide poolt ja ka teiste organisatsioonide poolt sellel eeskujul hakatud valima aasta isasid ja aasta emasid, mis on väga tore.